A 48. fejezet Mindezek után jelentették Józsefnek, hogy atya betegeskedik. Magával vitte két fiát, Manaszét és Efraimot, és mondták az öregnek, íme, a fiad József jön hozzád. Ő összeszedte erejét fölült ágyában, és amikor bejött hozzá, szólt, a mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, ami Kánoán földjén van, és megáldott engem, és szólt, Én gyarapítalak, és sokasítalak meg téged, és népek sokaságává teszlek, és neked adom ezt a földet, és utánad ivadékodnak örök birtokul. A te két fiad, akik Egyiptom földjén születtek neked, mielőtt idejöttem hozzád, az enyémek lesznek, Efraim és Manasse úgy számít az enyémnek, mint Rúben és Simeon. A többiek pedig, akiket utánuk nemzettél, a tiaid lesznek, És birtokaikban testvéreikről nevezzék el őket. Nekem ugyanis, amikor paddamból eljöttem, Anyád Ráhel meghalt Kánoán földjén útközben, amikor kis távolságra voltam Efratától, és eltemettem őt az Efratába vezető út mellett, amit más néven Betlehemnek hívnak. Látván pedig a fiait mondta neki, kik ezek? Válaszolta, a fiaim ők, akiket Isten nekem adott ezen a helyen. Bezesdőket őket ide hozzám, mondta, hogy megáldjam őket. Izrael szemei ugyanis a nagy öregség miatt elhomályosodtak, és nem látott tisztán. A hozzálépőket megcsókolta és átölelte, és mondta a fiának: Láthattalak téged, és azon felül Isten megmutatta nekem ivadékodat. És amikor József, Kivette őket atya öléből, A földre borulva hódolt előtte. És Efraimot a jobbjára, Azaz Izraelnek a baljára, Manaszét pedig a baljára, Tudnélék atya jobbjára állította, S mindkettőt hozzávezette. Ő kinyújtván a jobbját, Efraimnak, a fiatalabb testvérnek a fejére tette, A balját pedig Manasze fejére, Aki az idősebb volt, fölcserélve a két kezét. És megáldotta Jákob Józsefet és szólt, Isten, akinek színe előtt jártak atyáim, Ábrahám és Izsák, Isten, aki legeltetett engem ifjúkorom óta mind a mai napig, az angyal, aki kiragadott engem minden bajból, áldja meg ezeket a gyermekeket és hibassék le rájuk a nevem. Atyáimnak, Ábrahámnak és Izsáknak neve is, növekedjenek sokassággá a föld színén. Látván pedig József, hogy atya a jobbját Efraim fejére tette, nehezére esett, és megragadva atya kezét, próbálta fölemelni Efraim fejéről, és átvinni Manasse fejére. És mondta atyának, nem jó így, atyám, mert ez az első szülött, tedd a jobbodat az ő fejére. Ő vonakodva szólt, Tudom, fiam, tudom, ez is népekké lesz, és megsokasodik, de fiatalabb testvére nagyobb lesz nála, és annak ivadéka népek sokaságává növekedik. És megáldotta őket azon a napon mondván, te benned mond, majd áldást, Izrael, és mondja, Tegyen téged Isten hasonlóvá Efraimhoz és Manasszéhoz. És Efraimot Manasze elé helyezte, És szólt Józsefhez az ő fiához, Íme én meghalok, és Isten veletek lesz, És visszavezet benneteket atyáitok földjére. Adok neked egy részt a testvéreiden kívül, amit karddal és íjammal elvettem az Amorreus kezéből.